Лю Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Орубчук. Частина друга. Гра. Глава четверта. 40 років потому. Ван Мяо думав, що четверо чоловіків, які з'явилися в його домі, являють собою досить дивне поєднання. Двоє поліцейських і ще двоє в армійській формі. І якби останні були офіцерами армійської поліції, Таке строкате поєднання не викликало б здивування. Але вони були в уніформі армійських офіцерів. Обидва поліцейські не сподобалися Ванмяу з першого погляду. І якщо молодий в акуратно підігнаній формі намагався поводитися коректно, то його напарник, вочевидь, був з категорії осіб, які недолюблюють цивільних. Високий чоловік із лютим виразом обличчя у брудній, поношеній, шкіряній курці, просоченій тютюновим димом. Його голос був гучний, і хрипкий від куріння. Він якраз належав до того типу людей, який Ван Мяо не терпів найбільше. «Ван Мяо?» – запитав чоловік, не піднімаючи голови, прикурюючи при цьому. Інтонація цього простого запитання була така, що Ван Мяо одразу відчув себе некомфортно. Не спромігшись дочекатися будь-якої відповіді, він кивнув на свого молодого напарника і представив його дзін-гоадженом. Успішно прикуривши, він спробував увійти у квартиру повз господаря. Будь ласка, не паліть у моєму домі. Ван Мяу заступив йому шлях. О, мені дуже шкода, вибачте, професор Іван, сказав молодий офіцер поліції. Це капітан Шецян, продовжив він, підморгнувши ши. Ми можемо поговорити і в коридорі, відрізавши, зробивши глибоку затяжку. Майже половина сигарети перетворилася на попіл, але диму ши випустив не так уже й багато. Краще ти питай, сказав він, схиливши голову в бік молодого колеги. Професор Іван. Ми б хотіли знати, чи мали ви останнім часом контакти з членами групи «Рубежі науки». Молодий поліцейський не змусив себе довго просити. «Рубежі науки» є дуже впливовим об'єднанням у міжнародному науковому співтоваристві. Його члени вчені зі світовим ім'ям. Чому я не можу мати контактів із абсолютно легальним, всесвітньо визнаним науковим співтовариством? «Ви подивіться, як він це говорить», – вибухнувши. «Ми хіба що зговорили про незаконність існування рубежів науки?» або про те, що вам не можна з ними контактувати. Він нарешті випустив хмару тютюнового диму, що залишився, ще після попередньої затяжки, прямо в обличчя Ван Мяу. Взагалі-то ці запитання втручаються у сферу мого приватного життя. Я не зобов'язаний на них відповідати. Я відомий вчений, і крім недоторканості приватного життя, у вас є ще зобов'язання перед суспільством. Його благополуччя вище за ваші особисті інтереси. Шишпурнув недопалок і одразу дістав із зім'ятої пачки нову сигарету. «У мене є право не відповідати на ваше запитання. Йдіть», – сказав Ван Мяо, розвертаючись, щоб повернутися до квартири. «Зачекайте», – Ший махнув рукою напарнику. «Дай йому адресу та телефон. Ми чекатимемо вас після обіду». «Що вам потрібно?» У голосі Ван Мяо зазвучали гнівні інтонації. Шум сварки привабив сусідів, які визирали з квартир, щоб дізнатися, у чому річ. «Капітане Ши». Ви говорите, що молодий поліцейський відсунув шивбік, намагаючись щось йому втлумачити. Мабуть, не тільки Ван Мяо дратували його вульгарні манери. Пане Ван, будь ласка, не зрозумійте мене неправильно. Майор в армійській формі підійшов до Ванмяо. Сьогодні по обіді відбудеться важлива зустріч, на яку запрошені кілька вчених і експертів. Генерал наказав запросити і вас. Сьогодні після обіду я дуже зайнятий. Не знаємо. Ми вже попередньо отримали згоду на вашу участь від директора Центру дослідження наноматеріалів. Ми не можемо провести цю зустріч без вас. Якщо вас не буде, нам доведеться її перенести». Шицян і його колега вже закінчили свою розмову і, не промовивши ані слова, пройшли повз, почавши спускатися сходами. Решта подивилися їм у слід із відчуттям полегшення. «Він поводиться, як дитина», – прошепотів майор колезь. «Що з ним таке?» Його звільнили зі служби. Кажуть, кілька років тому під час інциденту із захопленням заручників він без санкції керівництва почав штурм, не піклуючись про їхню безпеку. У результаті всі троє членів родини загинули від рук терористів. Також ширяться чутки, що в нього серйозні зв'язки в кримінальних колах, і він використовує одні угрупування, де боротьби з іншими. Торік він вибивав зізнання під тортурами і покалічив підозрюваного. Тому його й усунули. Як таку людину можна залучати до роботи в штабі оперативного командування? Генерал запросив його особисто. Напевне, він володіє якимись вміннями, корисними для справи. У будь-якому разі коло його обов'язків досить обмежене. Він не втаємничений в інші питання, крім тих, які безпосередньо стосуються громадської безпеки. Штаб оперативного командування? Про що це вони? Ван Мяо з подивом дивився на офіцерів. Машина, яку прислали за Ван Мяо, привезла його до великого комплексу будівель у передмісті. Оскільки вони були тільки пронумеровані, і не мали інших написів або показчиків, Ван Мяо дійшов висновку, що комплекс радше перебуває у відданні армії, а не поліції. Зайшовши до великої кімнати для нарад, Ван Мяо здивувався безладу, що панував навколо. У залі в довільному порядку була розміщена комп'ютерна техніка. Комп'ютери, що не помістилися на столах, стояли прямо на підлозі. Мережеві дроти та кабелі живлення звивалися тугими клубками під ногами. Роутери замість безпечного розташування на етажерках були безтурботно кинуті прямо на серверах. Крізь валялися роздруківки. У вільних кутках залу стояли проекційні екрани, нахилені так, що походили на циганські шатра. Клуби тютюнового диму, схожі вже на смог, плавали поверх усієї цієї пишноти, довершуючи картину. Ван Мяо не був упевнений, чи це той самий штаб оперативного командування згаданий офіцером, але в одному він був переконаний точно. Важливість обговорюваних питань дає змогу не звертати уваги на обстановку навколо. Імпровізований стіл переговорів, складений із сунутих разом кількох маленьких столів, був завалений паперами й сміттям. Більшість учасників здавалися втомленими, немов вони не спали всю ніч, зім'ятий одяг, розпущені або взагалі зняті краватки. Засіданням керував генерал-майор армії Чан Вейси, і половина присутніх були армійськими офіцерами. Після короткого представлення Ван Мяо дізнався, що інші є або офіцерами поліції, або, як і Ван Мяо, вченими чи керівниками фундаментальних наукових досліджень, до того ж дехто з них мали світове ім'я. На свій подив Ван Мяо зазначив, що в залі присутні чотири іноземці. Їхні посади дещо спантеличили його – полковник ВПС США, полковник британської армії, обидва з Офісу зв'язку НАТО, а також два співробітники ЦРУ що перебували тут як спостерігачі. На обличчях усіх тих, хто сидів навколо столу, виразно читалася одна думка. Хай тобі трясся. Случше розберемося з тим лайном, що коїться. Ван Мяо побачив шицяна, який також сидів за столом. На противагу попередньому грубому поводженню, Ши щиро привітав Ван Мяо. Але усмішка, яка при цьому сяїла на обличчі Ши, все одно дратувала Ван Мяо. Він не хотів сидіти поруч із Ши, однак вільних місць за столом більше не було. Смог від сигаретного диму, що стояв у кімнаті, враз став іще нестерпнішим. Після того, як присутнім роздали документи з обговорюваних питань, ши присунувся ближче до ван Мяу і запитав: Професор Іван, як я розумію, ви займаєтеся дослідженням у сфері нових матеріалів, наноматеріалів, і відповів Ван Мяу лаконічно. Я чув про таке, вони дуже міцні, так? А ці матеріали не можуть бути використані для вчинення злочинів, оскільки на обличчі Ши досі блукала усмішка. Ва не міг зрозуміти, жартує той чи говорить серйозно. Що ви маєте на увазі? О, я чув, що лише за тонку нитку з такого матеріалу можна підняти вантажівку. І якщо злочинці вкрадуть трохи наноматеріалу і зроблять щось на зразок ножа, чи зможуть вони одним рухом такого ножа розрізати автомобіль навпіл. Немає необхідності навіть виготовляти ніж або іншу зброю. З такого матеріалу можна витягнути струну завтовшки в 1% від товщини людської волосини. Натягни її поперек дороги, і всі машини, що проїжджатимуть, будуть розрізані навпіл, подібно до головки з сиру. З іншого боку, що не може бути використане як зброя. За бажання, навіть ніж для чищення риби може стати знаряддям злочину. Ши витягнув до половини документи зі свого конверта, який лежав навпроти нього, але очевидно втратив інтерес до них і засунув їх назад. Ви маєте рацію. Навіть риба може виявитися знаряддям злочину. Я якось розслідував цікаву справу. Одна стерва обкраїла причандаля чоловікові під курінь. І ви знаєте, чим вона це зробила? Замороженою теляпією з холодильника. Заморожені кулички на спинному плавці стали гострими, подібно до леза. Мені це не цікаво. Ви що, покликали мене обговорювати такі речі? Рибу? Або наноматеріали? Ні-ні. Шина близив рот до вуха ванмяву. Не вірте брехливим посмішкам і ввічливому поводженню цих хлопців. Вони опереджено до вас ставляться. Хочуть тільки витягнути з нас якомога більше інформації, але у відповідь не діляться і дрібкою своєї. Я тут уже місяць терчу, а знаю не більше за вас. Товариші, порушив тишу генерал Чан. Починаємо. З усіх театрів воєнних дій по всьому світу наш є найважливішим. Ми повинні ввести у суть справи всіх присутніх товаришів. Почувши незвичний термін «театр воєнних дій», Ван Мяо дещо розгубився. Він також зазначив, що, незважаючи на сказане, генерал не горить бажанням детально вводити в суть справи таких самих, як і він, новоприбулих, що підтверджує слова шицяна. Також у короткому вступному слові, генерал двічі вжив термін товариші. Ван Мяо подивився на натовських і церушних офіцерів, що сиділи неподалік. Генерал не збирався витрачатися ще й на джентльменів. Вони теж товариші. В усякому разі, тут усі так один до одного звертаються. Прошепотів Ши на вухо Ван Мяо, тисячі сигаретою в чотирьох іноземців. У безладді, що панувало, добра спостережливість Ши справила на Ван Мяо певне враження. Дай Ши. Загаси свою сигарету. Тут достатньо накурено. Мимохідь проказав генерал Чан, гортаючи документи. Він назвав шицяна його прізвиськом – Великий Ши. Ши, який тільки-но ну закурив, озирнувся довкола, але не побачив попільнички. Зрештою, незважаючи на протести товаришів, кинув недопалок у чайну чашку. Скориставшись моментом, Ши підняв руку і, не чекаючи, доки Чан дасть йому слово, голосно промовив. Генерале, в мене вимога, аналогічна до попередньої. Я хочу паритету в доступі до інформації. Генерал Чан підняв очі від документів. Ніколи в історії не було військової операції з паритетним доступом до інформації. Я сподіваюся, запрошені експерти і учені розуміють. Ми не можемо надати більше інформації про те, що відбувається. Однак ми не вчені, відповів ши. Поліція з самого початку брала участь у роботі штабу, але в нас досі немає уявлення, і з чим ми маємо справу. Ви й далі відтісняєте поліцію від проведення розслідування, ви отримуєте всю необхідну від нас інформацію про методики і результати ведення слідства, а потім одного за одним виводите з поміж присутніх на засіданнях штабу. Кілька з присутніх офіцерів поліції зашикали на ши. Закликаючи того заткнутися. Поведінка і манера розмови Ши з людиною ранго генерала неабияк здивувала Ван Мяо, але ще більше його здивувала відповідь. «Да Ши, я дивлюся, твої старіші армійського періоду проблеми нікуди не зникли. Ти вважаєш, що можеш говорити від імені поліції? Через твій жахливий послужний список тебе на кілька місяців усунули з посади, а незабаром взагалі звільнять зі штату у зв'язку з порушенням присяги. Але я ціную твій досвід ведення розслідувань в умовах мегаполісу. Ти повинен цінувати отриману можливість. Отже, я тут працюю в надії спокутувати свої гріхи. Мені здавалося, що ви вважали всі мої методи роботи безчесними і незаконними, продовжувавши в тому самому зухвалому тоні. Але результативними, кивнув Чан. Оце, про що ми дбаємо зараз, чи дають методи результат. Під час війни ми не можемо бути надто перебірливими і скурпульозними. Британський полковник раптово виявив розуміння розмовної китайської, він кивнув і додав англійською. «Тобі, Орно, тобі?» Що він сказав?» – запитавши у Ван Мяо. «Нічого», – відмахнувся Ван Мяо. Люди, які оточували його, здавалося, перебувають у колективному маренні. Під час війни? Яка війна? Він обернувся, щоб подивитися у величезні вікна залу, що займали всю зовнішню стіну – від стелі до підлоги. На відстані він бачив житлові околиці Пекіна. Під весняним сонцем дорогами мчав потік автомобілів, хтось гуляв із собакою на галявині, діти, які гралися. Що реальніше? Світ зовні чи світ усередині цих стін? Останнім часом атаки противника здійснюються з новою силою, продовжив генерал Чан. Мета колишня – еліта світової науки. Будь ласка, ознайомтеся з переліком імен у розданих матеріалах. Ван Мяо, діставши документи з конверта, побачив, що текст на першій сторінці надруковано великим шрифтом – китайські імена і іерогліфами, і англійські – латиницею у переміж. І найімовірніше документ готували поспіхом, і не було часу коригувати. «Професор Іван, ви ознайомилися зі списком. Вам відомі якісь із цих імен?» – запитав генерал Чан. «Я знайомий із трьома людьми зі списком. Ось і троє видатні вчені». Проведені ними дослідження були в авангарді наукової думки в галузі фізики. Відповів Анмяо трохи неуважно. Його очі спинилися на останньому імені у списку. Йому здалося, що ці два іерогліфи відрізнялися від решти тексту шрифтом і насиченістю кольору чорнила, немов були додруковані окремо. Які ім'я могло опинитися у списку? Що з нею сталося? «Ми були знайомі», – шиткнув ім'я товстим прокореним пальцем – забарвленим нікотином у жовтий колір. Ван Мяо нічого не відповів. А, значить не були. Але хотіли б, так? Тепер Ван Мяо стали зрозумілі мотиви генерала Чана щодо залучення до команди цієї людини, яка раніше вже служила під його керівництвом в армії. Шин, незважаючи на свої вульгарні манери, володів гострою як бритва спостережливістю. Може, він і не добрий поліцейський у класичному розумінні, але професіонал до мозку кісток. Торік Ван Мяо був призначений відповідальним за постачання нанорозмірних компонентів для «Сінотрона-2» – проєкту прискорювача заряджених часток. Одного дня, під час короткої перерви на будівельному майданчику в Лянсані, він побачив картину, що вразила його уяву. Захоплюючись ландшафтною фотозйомкою, Ван Мяо часто знаходив у навколишній дійсності несподівані об'єкти і поєднання, які створювали химерні художні композиції. Центральним елементом композиції був соленоїд надпровідного електромагніту, який вони встановлювали вже тривалий час. З за вишки у триповерхи, але ще наполовину не зібраний, магніт здавався величезним монстром зі сталевих блоків і плутанини труб системи охолодження на надплинних холодоагентах. Подібно до звалища брухту часів промислової революції, композиція втілювала в собі холодну байдужість технологій і варварську красу сталевих конструкцій. Перед цим металевим монстром стояла струнка молода жінка. Освітлення композиції також було ідеальним. Металевий монстр тонув у тіні поспіхом зібраної конструкції тимчасового даху, що підкреслювало його непривітну і відразливу красу. Але один промінь сонця, що заходить, проникав крізь центральний отвір у перекритті золотячи самотню постать. Сяйво спадаючої хвилі волосся і білизна шиї над коміром комбінезона – Малювали в уяві картину квітки, що розпустилася посеред картини техногенних руїн, які утворилися після бурхливого урагану. На що вирішився? Повертайся до роботи. Ван Мяо шокований повернувся, але виявив, що вигук директора Центру досліджень нанотехнологій стосувався не його, а молодого інженера, який також милувався жіночою постаттю. Відірваний від процесу споглядання мистецтва і повернення до реальності, Ван Мяо побачив, що жінка, не є звичайним співробітником. Головний інженер ще шанобливо їй розповідав. Хто вона? Запитав він директора. Ти повинен був здогадатися, відповів директор, малюючи руками в повітрі велике коло. Першим проведеним експериментом на цьому 20-мільярдному прискорювачі буде найімовірніша перевірка її припущень стосовно теорії суперструн. Узагалі старшинство має важливе значення в теоретичній фізиці, і вона ніяк не може виявитися тим, кому буде довірено право провести перший запуск прискорювача. Але шановані академіки не дуже бажають бути першопрохідцями. Побоюються провалитися і отримати удар по самолюбству і престижу. Ось чому в неї буде шанс. «Що, Яндун жінка?» «Як бачиш», – відповів директор. «Але ми самі дізналися тільки позавчора під час першої особистої зустрічі. Може, в неї якісь проблеми з психікою?» – втрутився молодий інженер. Які можуть бути інші причини для відмови журналіста в інтерв'ю? Може, вона як Цянь Джуншу так і не з'явиться в телевізорі до самої смерті? Але ми принаймні знали, що Цянь – чоловік. Мені здається, в неї були якісь проблеми в дитинстві, що могло призвести до таких прояв аутизму, сказав вражений Ван Мяо. Його персона ніколи не цікавила журналістів. Ян Дун, проходячи з головним інженером повз Ван Мяо з колегами, які стояли, усміхалася привітно і легко кивнула не вимовивши при цьому жодного слова. Але Іван Мяо встиг помітити ясний погляд блискучих очей. Пізніше того самого вечора Ван Мяо сидів у своїй лабораторії, розглядаючи закарбовані об'єктивом пейзажі, розвішені на стіні навпроти. Погляд притягувала фотографія панорами незвіданого світу за великою стіною. На світлині була зображена пустельна засніжена долина, облямована білосніжними горами. У кінці долини самотньо стояло зламане мертве, Засохле дерево, скручене під ударами долі. Композиція була складена так, що дерево займало третину фотографії. Сили уяви, Ван Мяу помістив силует дівчини, яка запала йому в душу, у далекий кінець долини. Несподівано композиція фотографії отримала новий сюжет. Здавалося, немов внутрішній світ прийняв дівчину у свої обійми і зробив поправку в правилах світобудови на її присутність, визнавши її первинним учасником сюжету. Ван Мяо продовжив успішний експеримент і помістив дівчину в кожну фотографію на стіні, іноді розміщуючи пронизливі очі, що залишили слід у душі на тлі пустельного неба. Ці фотографії також оживали, демонструючи приховану красу, про яку Ван Мяо навіть не підозрював. Він завжди вважав, що його фотографіям не вистачає трохи життя. Тепер він розумів, що вони чекали на неї. Усі перелічені у списку вчені за останні неповні два місяці наклали на себе руки, сказав генерал Чан. Ван Мяо був приголомшений цією новиною, немов ударом блискавки. Поступово його чорно-білі пейзажі зникали в темряві пам'яті. На фотографіях їй більше не було місця. Погляд розчинявся в картині неба. Закарбовані світи були мертві, як і раніше. Коли це сталося? Ван Мяо запитав механічно. Протягом останніх двох місяців. Знову повторив генерал. «Вас цікавить, останнє ім'я у списку чи не так?» запитавши, задоволено і додав уже пошепки. «Вона остання, хто наклав на себе руки. Два дні тому. Передозування снодійним. Вона померла у вісні без страждань». На секунду Ван Мяо відчув навіть вдячність до Ши. «Чому?» запитав Ван Мяо. Фотографії мертвих пейзажів, як слайди, досі крутилися в голові. Генерал Чан відповів. «Ми можемо сказати напевно тільки одне. Усі ці люди керувалися однією і тією самою причиною, здійснюючи самогубство. Але сформулювати її непросто. Можливо, нам, не спеціалістам, важко її навіть зрозуміти. У розданих документах частина пересмертних записок усіх жертв. Ви можете ознайомитися з ними після зустрічі. Ван Мео пробігся поглядом по текстах. Усі вони були значними за обсягом. Доктор Едін не могли б ви показати професору Івану записку Яндун. Її записка найкоротша, але й найзмістовніша. Той, до кого звертався генерал, досі сидів мовчки і тільки через деякий час після питання вийняв білий конверт і передав його Ванмяо, який розташувався за столом навпроти. Ши знову прошепотів Ван -Мяо. Він був хлопцем Яндун. Ван Мяо пригадав, що вже бачив в дін'ї на будівельному майданчику прискорювача заряджених частинок у Ленсіані. Він був фізиком-теоретиком, який здобув популярність завдяки відкриттю макроатомів під час вивчення кульової блискавки. Ван Мяу розпечатав простягнутий конверт і відчув слабкий аромат, який йшов зсередини. У середині конверта був тонкий, нерівний клаптик, але не паперу, а берести. Єдиний рядок, накреслений витонченими іерогліфами, проголошував: "Усі свідчення ведуть до єдиного висновку. Фізики Ніколи не існувало і не існуватиме. Я знаю, що мій вчинок безвідповідальний, але у мене немає іншого вибору. Підпису не було. Її більше не було. Фізики не існує. Ван Мяу був розгублений. Генерал Чан закрив папку. Документи також містять конкретні дані, отримані під час проведення експериментів на трьох новітніх прискорювачах заряджених часток по всьому світу. Дані дуже вузькофахові. І ми не обговорюватимемо їх тут. Перший об'єкт нашого розслідування – діяльність рубежів науки. ООН оголосило 2005 рік Міжнародним роком фізики. І це об'єднання організувало і провело безліч наукових конференцій та програм обміну досвідом між вченими фізиками всього світу. Доктор Дін, поза як ви фізик-теоретик, не могли б детальніше описати ситуацію. Дін її згідно кивнув. Я не маю безпосереднього стосунку до рубежів науки, але вони відомі у науковому середовищі. Основна ідея їх об'єднання полягає ось у чому. У другій половині ХХ століття фізика як наука втратила стислість і ясність, притаманні фундаментальним фізичним законам і теоріям. Нові теоретичні викладки стають дедалі складнішими, розпливчастими і невизначеними. Експериментальне підтвердження висловлених теорій також щораз проблематичніше. Це, на їхню думку, свідчить про те, що фізика, як спосіб пізнання природи, стикається з безлічю перешкоди труднощів, котрі не можуть бути вирішені силами людства. Члени рубіжів науки прагнуть розвинути новий спосіб мислення, якщо коротко вони намагаються, за допомогою наукових методик, становити межі наукового пізнання, чи є межі того, як глибоко і точно наука може вивчити і зрозуміти природу, рубіж, подолати котрій наука не в змозі. Розвиток сучасної фізики, на їхню думку, свідчить про те, що ми дійшли або підходимо до такого рубежу. Дуже добре, сказав генерал Чан. Ми знаємо, що з більшістю вчених, які вчинили самогубство, рубежі науки підтримували ті чи інші контакти, а деякі з них були навіть членами цього об'єднання. Але ми не виявили доказів використання незаконних психотропних або наркотичних речовин, або технік контролю свідомості, подібних до маніпуляцій деяких релігійних культів з метою доведення до самогубства. Інакше кажучи, навіть якщо рубежі науки і мали вплив на цих вчених, то в рамках звичайного наукового обміну. Професор Іван, поза як останнім часом ви мали з ними контакти, ми б хотіли дізнатися від вас певну інформацію. Ключно замінами імінами співрозмовників, грубо вклинився Ши а також час і місце зустрічі, що відбулися, предмет розмов, і якщо ви обмінювалися листами або емейлами. Даши. Генерал Чан поспішив його зупинити. Офіцер поліції, який сидів поруч, нахилився до Даши і прошепотів. «Невже ти думаєш, що доки ти мовчиш, ми вважаємо тебе німим?» Ши взяв свою чашку з чаем, але, побачивши всередині, середині плаваючий недопалок, зі стукотом поставив назад на стіл. Випадши. Знову викликав напад відразу у Ван Мяо, подібно до проковтнутої мухи разом з їжею за обітом. Натяг чи вдячність за виявлену чуйність зник без сліду, але він зумів опанувати себе і відповів. Мої контакти з рубежами науки почалися з Шенію Фей. Вона японська вчена фізик китайського походження, зараз працює в офісі однієї японської компанії тут у Пекіні. Свого часу вона працювала у дослідницькій лабораторії Міцубісі, вивчала наноматеріали. Ми вперше зустрілися на науковому семінарі на початку цього року. Через неї я познайомився з іншими вченими фізиками, не тільки китайцями, а й іноземцями, і всі вони були членами Рубежів науки. Наші розмови зводилися до, як би це сказати, усі обговорювані проблеми були пов'язані тільки з питаннями, які щойно доктор Дін точно описав, які межі наукового пізнання. Спочатку я не надавав тим дискусіям великого значення, сприймаючи, як пусті розмови, не більше. Мої наукові праці стосуються прикладних питань і далекі від таких теоретичних дискурсів, і попервах я просто цікавився аргументами, що наводилися, і методикою ведення дискусій. Усі вони були неабиякі філософи з новаторськими поглядами на речі. Я відчував, що завдяки таким заходам відкриваю нові горизонти пізнання. Щоразу я брав дедалі активнішу участь у дискусії, але темою розмов була лише гола абстрактна теорія. Вони пропонували приєднатися до рубежів науки, але якби я пристав на пропозицію, відвідування дискусій переросло б в обов'язок. А оскільки мій час і сили лімітовані, мені довелося відхилити пропозицію. Професор Іван, почав генерал Чан, ми сподіваємося, що ви приймете запрошення приєднатися до рубежів науки. Це є головною причиною, чому ми попросили вас бути на сьогоднішньому зібранні. Ми сподіваємося, що ви зможете надати нам більше інформації, так би мовити, зсередини. — Ви маєте на увазі, що я буду агентом під прикриттям? — запитав Ван Мяо збентежено. — Ви тільки подумайте. Ха -ха, він вважає себе агентом під прикриттям. — зайшовся сміхом Даши. Генерал Чан кинув на Даши докірливий погляд і знову повернувся до Ван Мяо. Беручи до уваги всі обставини, у нас просто немає іншого каналу отримання інформації. Ван Мяо заперечливо похитав головою. Генерале, на жаль, я нічим не можу вам допомогти. Професор Іван, рубіжі науки є організацією, що включає в себе провідних вчених з усього світу. Проведення розслідування в такому середовищі – надзвичайно складна і делікатна справа. Для нас, людей зі сторони, це рівноцінно ходінню по тонкому льду. Без допомоги кого-небудь із наукової спільноти ми ані на дюйм не зрушимо у своєму розслідуванні. Тому ми так раптово і звернулися до вас по допомогу. Але ми поважаємо ваші побажання. Якщо ви відмовитеся, ми зрозуміємо. Я дуже зайнятий своєю роботою. У мене просто немає на це часу». Ван Мео не одразу зміг навести переконливі аргументи. Генерал Чан покивав головою, погоджуючись. «Гаразд, професор Іван. В такому разі ми більше не гаятимемо марно ваш час. Спасибі, що відгукнулися на запрошення і відвідали наше зібрання». Ван Мяо знадобилося кілька секунд, аби усвідомити, що його виставили за двері. Генерал Чан вічливо проводив Ван Мяо, коли ззаду почувся коментар Даши. Так навіть краще. Я завжди був проти цього плану. Занадто багато батанів вирішили звести рахунки з життям. Якщо ми його пошлемо, то гарантовано отримаємо ще один труп. Ван Мяо вже коло дверей розвернувся і попрямував до Даши. Намагаючи стримувати свій гнів, він вимовив. Те, що ви говорите, не робить вам честі. А хто сказав, що я добрий поліцейський? Нам невідомі достовірно причини, за якими ці вчені скоїли самогубство. Але в будь-якому разі ви не повинні говорити про них настільки зневажливо. Їхній внесок у розвиток людства є неоціненним. Ви натякаєте, що вони кращі за мене? Даші дивився на Ван Мяо, відкинувшись у кріслі. Але я принаймні не маю наміру себе вбивати через якусь дурницю, проточену мені у вуха. Думаєте, я буду? «Я маю бути впевнений у вашій безпеці», – Даши зміряв поглядом Ван Мяо зі своєю звичайною посмішкою. «Но я вважаю, що буду в більшій безпеці, ніж ви в такій ситуації. Ви повинні знати, що здатність людини відрізняти правду від брехні прямо пропорційна обсягу його знань. Я б не був таким самовпевненим. Ось взяти, наприклад, вас». «Даши, замовкни», – перебив генерал Чан. «Ще одне слово, і ти вилетиш відси». «Нічого, нехай продовжує». Ван Мяу повернувся до генерала. «Я змінив своє рішення. Я згоден приєднатися до рубежів науки, як ви й хотіли». О, «Ось і гаразд», – кивнув Даші. «Але будьте надалі обережні. Збирайте інформацію, де це тільки можливо. Заглядайте в екрани ноутбуків, запам'ятовуйте емейли або адреси сайтів. Досить. Ви не так мене зрозуміли. Я не збираюся шпигувати за ними. І я хочу показати ваше невігластво і дурість». Якщо за деякий час після вступу до лав ви залишитеся живі, це буде найкращим доказом. Але я боюся виявитися правим на ваш рахунок. Ши підняв погляд на Ван Мяо, і звична посмішка змінилася вовчим вищором. Я неодмінно залишуся живий, але бачити вас я більше не хочу. Генерал Чан особисто провів Ван Мяо вниз по сходах на вулицю і викликав автомобіль, щоб доправити професора додому. Не звертайте уваги на Даши. Сказав на прощання генерал. Характер у нього, звичайно, не кращий, але він дуже досвідчений слідчий і експерт у боротьбі з тероризмом. 20 років тому він служив під моїм керівництвом. Підійшовши до автомобіля, генерал Чен запитав. Професор Іван, у вас, напевно, є безліч запитань, які ви хотіли поставити. Усе те, що ми зараз говорили, яке відношення це має до армії? Питання війни завжди перебувають у відданні армії. Ван Мяу спантиличено роззирнувся довкола. Тихо і спокійно. Весна була в повному розпалі. Але про яку війну ви говорите? Зараз немає гарячих точок глобального масштабу. Це, напевно, найбільш мирний період в історії. Генерал Чан обдарував його багатозначною усмішкою. Ви незабаром будете в курсі того, що відбувається. Усі будуть. Професор Іван, у вашому житті були такі події, які змінювали його хід кардинально. Так, щоб світ навколо ставав для вас одразу абсолютно іншим. Ні. Тоді ви щаслива людина. Світ сповнений непередбачуваних подій, але досі вони нас обминали. Ван Мяо обдумав сказаним, але так і не зміг зрозуміти, про що говорить генерал. Я вважаю, це стосується і більшості людей. Тоді і більшість людей живуть щасливим життям. Але багато поколінь жили так. Усі вони щасливці. Ван Мяо похитав головою і засміявся. Я мушу зізнатися, що в мене сьогодні погано з кмітливістю. Ви хочете сказати, що… Так, уся історія людства від кам'яного віку до сьогодні – низка щасливих подій без серйозних потрясінь. Але якщо це було просто удача, то рано чи пізно вона повинна була закінчитися. І я вам скажу – вона закінчилася. Готуйтеся до найгіршого. Ван Мео хотів прояснити ситуацію тут і зараз, але генерал уже попрощався, позбавивши такої можливості. Після того, як Ван Мяо сів у призначений автомобіль, водій запитав адресу, за якою його слід відвести. Ван Мяо назвав і запитав, чи не ви привозили мене сюди? Автомобіль начебто один і той самий. Ні, це був не я. Я привозив сюди доктора Діна. У Ван Мяо з'явилася нова ідея. Сьогодні ввечері варто відвідати Діна вдома. Глава п'ята. Гра на більярді. Ледь відкривши вхідні двері до трикімнатної квартири Дін Ї в новобудові, Ван Мяо відчув виразний запах алкоголю. Господар лежав на дивані, втупившись у стелю під бурмотіння телевізора. Ван Мяо озирнувся навколо. Внутрішнє оздоблення в квартирі було ледь розпочато. Кілька предметів меблів становили все її просте улаштування. У великій просторній вітальні, річчю, яка найбільше притягувала погляд, був більярдний стіл, що стояв в одному з кутків. Незапланована поява Ван Мяо, схоже, не викликала роздратування у Дін'ї. Він, вочевидь, шукав із ким би поговорити. «Я купив цю квартиру приблизно три місяці тому», – сказав Дін'ї. «Навіщо я це зробив? Чи справді я вважав, що вона захоче жити сім'єю?» На обличчі Дін'ї заграла п'яна посмішка, і він похитав головою. «Ви у двох?» Ван Мяо хотів дізнатися подробиці життя Яндун, але не уявляв, як правильно підступитися з розпитуваннями. Вона була схожа на далеку зірку. Навіть світло, яким вона мене осяяла, завжди було холодним. Дін їй підійшов до вікна і подивився на небо, ніби шукаючи поглядом далеку згаслу зірку. Ван Мяо промовчав. Дивно, але йому зараз хотілося почути її голос. Рік тому, того дня на заході сонця, коли їхні погляди зустрілися і затрималися на секунду, вони так і не сказали ані слова. Йому так і не пощастило почути її голос. Дін її струснув рукою, ніби намагався позбутися від тяжкості сумних думок, що обсіли. Професор Іван, ви абсолютно маєте рацію, що не хочете зв'язуватися з поліцією і армійцями. Вони всі самовдоволені, бундючні ідіоти. Рубежі науки не мають нічого спільного зі смертями всіх цих учених. Я багато разів намагався їм це пояснити, але марно. Схоже, вони хочуть привести незалежне розслідування цих подій. Ба більше, вони мають намір об'єднати розслідування смертей по всьому світу, в одну загальну справу. Але вони повинні були вже з'ясувати, що двоє із загиблих не мали жодного стосунку до рубежів науки, включно з... Яндун. Здавалося, вимовляти сім'я Дін'ї неймовірно складно. Дін'ї, ви знаєте, що я вже і так залучений до цих подій. Тому я би хотів знати, чому Яндун зробила те, що зробила. Я вважаю, ви знаєте більше про причини, які спонукали її до цього. Ніяково продовжив Анмяо, намагаючись приховати справжні причини свого інтересу. Більше знаючи, ви тільки більше загрузнете в цій проблемі. Зараз ви лише поверхнево залучені до процесу, але знання всіх фактів необоротно втягне ваш розум у вирішення цієї головоломки, що не принесе нічого, крім великих неприємностей. Я займаюся прикладними дослідженнями, і мій розум не настільки схильний до негативних зовнішніх впливів, як у вас, учених теоретичної спрямованості. Що ж це ваш вибір? «Ви граєте у більярд?» Дін її підійшов до більярдного столу. Трохи грав у школі. Ми з нею любили грати. Траєкторія куль нам нагадувала зіткнення частинок у прискурювачі. Дін взяв зі столу дві кулі – чорну і білу. Чорну поставив прямо в лузі, а білу – сантиметрів за десять від неї. «Ви зможете забити чорну?» «У такій позиції будь-хто зможе». «То вперед!» Ван Мяо взяв кий і легким ударом по білій кулі послав чорну в лузу. «Дуже добре. А тепер переставмо стіл. Ван Мяо у явному збентеженні під керівництвом і за допомогою Дін'ї переставив важкий стіл в інший куток вітальні до вікна. Переконавши, що стіл набув стійкого становища, Дін'ї вийняв чорну кулю з лузи і знову помістив її прямо навпроти отвору. Біла куля так само зайняла позицію за 10 сантиметрів. Ну а тепер ви зможете забити чорну? Звичайно. Уперед. Ван Мяо без зусиль відправив кулю в лузу. Дін її знову взявся руками за стіл. «Міняємо позицію ще раз». Стіл знову переїхав у третій куток кімнати, де розстановка куль не змінилася. «Уперед!» «Послухай, ми «Уперед!» Ван Мяо не залишалося нічого, як з усмішкою забити кулю і в третій раз. Стіл переїжджав ще двічі, спочатку до дверей вітальні, а потім у початкову позицію. Дін її незворушно двічі розставляв кулі, а Ван Мяо незмінно відправляв їх у лузу. Після таких справ обидва трохи захекалися. Експеримент закінчено. Проаналізуємо отримані результати. Він її запалив перед тим, як продовжити. Ми п'ять разів провели один і той самий експеримент. Чотири рази в різних точках простору і в різний час. Двічі в одній і ті тій ж самій точці, але в різний час. Результати вас не шокують? Він широко розставив руки у театральному жесті. П'ять експериментів, а результат незмінний. Що ви намагаєтеся цим сказати? запитав Ван Мяо. Ви можете пояснити цей неймовірний результат мовою фізики? Ну, під час проведення цих п'яти експериментів маса куль залишалася незмінною. Щодо їхнього місця розташування у просторі, то для куль точкою відліку у системі просторових координат буде площина стола. Відповідно, вона теж залишилася незмінною. Відмінностями у векторі швидкості білої кулі в разі зіткнення із чорною можна знехтувати, бо вони незначні. Тому результати всіх п'яти експериментів виявилися однаковими. Чорна куля незмінно опинялася в лузі. Дін її підхопив з підлоги пляшку Бренді і два брудних келихи. Наповнивши їх по самі вінця, простягнув один ванмяо. То відмовився. Ну, ми повинні відсвяткувати відкриття базових законів природи. Фізичні закони єдині у всьому Всесвіті, незалежно від часу і місця їх апробації. Усі закони фізики, відкриті людством за свою історію, від законів Архімеда до теорії струн, так само, як і будь-які інші наукові відкриття досягнення цивілізації, є побічним продуктом цього великого закону. Порівняно з нами, Ейнштейн і Гокінг усього лише ремісники, я досі не розумію, до чого ви хилите. Уявіть собі, отримання інших результатів перший раз чорна куля потрапить у лузу, вдруге, чорна куля зрикошитить від борта, утретєй злетить до стелі, у четвертий, як переляканий горобець, метушитиметься кімнатою поки не залетить у вашу кишеню. У п'ятій зі швидкістю світла проб'є борт столу, пролетить крізь стіну і покине землю і сонячну систему взагалі, як описано Азімовах. Що б ви тоді сказали? Дін Гі, не відриваючись, дивився на Ванмяву. Після довгої паузи той запитав. Це вже відбувається, чи не так? Дін Гі вихилив обидва келихи, які тримав у руках, і втупився у поверхню більярдного столу так, немов там сидів сам диявол. Так, відбувається. Останніми роками ми нарешті отримали можливість перевірити ґрунтовність багатьох фундаментальних теорій. Були побудовані три дорогі більярдні столи. Один у Північній Америці, один у Європі і один, добре вам знайомий, у Лянсані. Ваш Центр досліджень нанотехнологій заробив на його будівництві купу грошей. Ці прискорювачі заряджених частинок дають змогу на порядок збільшити кількість використовуваної енергії під час зіткнення частинок порівняно з попередніми величинами, що раніше для людства були недосяжною мрією. І ось під час випробувань на новому обладнанні ми бачимо таку картину. Одні і ті самі частинки співударяються з одним і тим самим рівнем енергії, усі умови випробування однакові, але одержані результати постійно різняться. Ба більше, результати відрізняються в разі проведення однакових випробувань не тільки на різних прискорювачах, а й на одному і тому самому прискорювачі в різний час. «Учені в паніці. Вони повторюють експерименти із зіткнення частинок на надвисоких енергіях знову і знову за однакових умов. Але щоразу результати занадто різняться, і, схоже, у їх появі немає жодної закономірності». «І що це означає?» – запитав Ван Мяо. Побачивши, що Дін Ї дивиться на нього з подивом, він поспішно додав. «Я спеціалізуюся в питаннях нанотехнологій і працюю з мікророзмірними структурами» а у ваших досліджуваних об'єктів розмір більший на багато порядків. Тож просвітіть мене. Це означає, що закони фізики не є інваріантними в часі і просторі. А це що означає? Я вважаю, що ви здатні дійти правильної відповіді самостійно. Генерал Чан уже зрозумів. Він справді розумний. Ван Мяо подивився у вікно, розмірковуючи над сказаним Блискуче море огні великого міста втопило в собі майже невиразне темне світло далеких зірок. Це означає, що поза як у всесвіті не існує універсальних фізичних законів, то і фізики не існує як такої», – сказав Ван Мяо, відводячи погляд від вікна. «Я знаю, що мій вчинок безвідповідальний, але в мене немає іншого вибору», – повторив Дін'ї. Це друга частина її пересмертної записки. Ви тільки що сказали першу. Тепер ви хоч трохи наблизилися до розуміння мотивів її вчинку. Ван Мяо взяв із більярдного столу білу кулю, якою він успішно п'ять разів заганяв в чорну лузу, потримав у руці і поклав назад. Для когось, хто займається теоретичними дослідженнями, такий стан речей є справді катастрофою. У царині теоретичної фізики, щоб досягти якихось серйозних успіхів, треба бути трохи фанатиком, що може легко підштовхнути до краю прірви. На прощання Дін'ї простягнув Ван Мяо папірець із написаною адресою. Якщо у вас буде час, будь ласка, зайдіть до матері Яндун. Вона жила з донькою, яка була сенсом її життя. Тепер вона дуже самотня. Дін'ї, ви знаєтесь розумієтесь, на цьому значно краще за мене. Можете сказати мені? Ви справді вірите, що закони фізики не є інваріантними в часі і просторі? Що я можу знати? Дін'ї пильно дивився в очі Ван Мяо деякий час і нарешті вимовив. Ось чому питання. Ван Мяо зрозумів, що він закінчив фразу «Розпочато британським полковником». «Бути чи не бути?» Ось о чому питання.